бо при всі чутки вона повірить їм тільки тоді, коли їх підтвердить Дамблдор. Одначе Дамблдор узяв собі ще шматочок шербету і мовчав. «Так ось, кажуть, – мовила вона з притиском, – ніби минулої ночі Волдеморт з'явився в долині Годрика, щоб розшукати Поттерів. І ходять чутки, начебто Лілі і Джеймс Поттери за... загинули. Дамблдор схилив голову. І професорка МакГонегел тяжко зітхнула. Лілі і Джеймс, я не можу, не хочу в це вірити. «Ох, Албусе!» «Знаю, знаю!» – сумно промовив Дамблдор і поплескав її по плечі. «Але це ще не все!» – тремтячим голосом вела далі професорка МакГонегел. «Кажуть, він намагався вбити Гаррі, сина Поттерів, але не зміг. Він не зміг убити того хлопчика». Ніхто не знає, чому і як, але, кажуть, ніби не спромігшись убити Гаррі Поттера, Волдеморт утратив свою силу. І саме тому його не стало. Дамблдор понуро кивнув головою. «Це... це правда?» – затнулася професорка МакГонегелл. Невже після всього, що він заподіяв, замордувавши стількох людей, він не зміг убити хлопчика? Я просто приголомшена. Його ніхто не міг зупинити. Тож як, господи, спромігся вижити Гаррі? Хіба я знаю, відповів Дамблдор, можна тільки здогадуватись. Професорка Макгонеґел витягла мереживну хустинку і приклала її до очей, що ховалися за окулярами. Дамблдор засопів, дістав з кишені золотого годинника і глянув на нього. То був дуже дивний годинник. Він мав 12 стрілок, але не мав цифр. Замість ніг, походу, рухалися маленькі планетки. Проте, здається, вони щось йому розповіли. Бо Дамблдор, запхавши годинника назад до кишені, проказав. Гегрід запізнюється. До речі, це, мабуть, він сповістив, що я буду тут, а? Так, призналася професорка МакГонегелл. І, може, я тепер почую від вас, чому ви обрали саме це місце? Я прийшов, щоб залишити Гаррі у тітки з дядьком. Тепер це його єдина родина. Та ви що? Невже ви маєте на увазі людей, які мешкають отут? Вигукнула професорка МакГонегелл. Вона зірвалася на ноги і показала на будинок номер 4. Даблдори, це, це неможливо. Я цілий день за ними спостерігала. Годі знайти якусь іншу пару, що так відрізнялася б від нас. А син у них який? Я бачила, як він верещав на всю вулицю і штурхав свою маму, вимагаючи цукерок. Як може тут жити Гаррі Поттер? «Це найкраще місце для нього», – твердо заявив Дамблдор. «Тітка з дядьком усе йому пояснять, коли він виросте». «Я написав їм листа». «Листа?» – розчаровано перепитала професорка МакГонегел, умощуючись знову на стіні. Дамблдоре, невже ви гадаєте, що це можна пояснити листом? Ці люди ніколи не зрозуміють того хлопчика.